posztolunk a Facebook oldalunkra videókat, meg képeket, azokat felidézzük itt a műsorban, és itt az Asztalt Társaság reagál ezekre a posztokra. Rögtön egy bejelentkezéssel kezdjük, mint Robert és Keleti nem nemrégiben volt a Smart konferencián a Budapesti Aquarium Klubban, és az ő bejelentkezésükből kivettem egy kis részletet, ami hát előre mondom egy kicsit ilyen terminátor hangulatú. Nézzünk csak bele. És aztán utána volt egy következő szekció, amit a KPMG vezetett fel, és hiből ennek az egyik része az AI Motiv ami, ami önvezető autókkal foglalkozik, annak a szoftvereivel, ezek utána karottának az előadási következett, a, a Total Káros karottának az előadási következett, ami, ami meg arról szólt, hogy, hogy mindannyian meg fogunk halni, ez volt a munka mert erre jönnek az autók és a gépek, persze nem a, az autók megmentik az életünket, hogy később kijuthassanak minket, mert nagyon profánul akarok fogalmazni, a mi részünkről pedig arról beszélgettünk, hogy az egészet ezt hogyan lehet majd nem megvédeni, meg hogy a hekkerek majd hogyan fogják feltörni az összes informatikai rendszert előbb-utóbb, úgyhogy ez a halunknak volt egy ilyen alverziója nálunk, ez a mind elveszítjük az összes adatunkat úgy is, úgyhogy az egésznek semmi értelme nincs, és adjuk is abba. És végül pedig a mesterséges intelligencia biztonságban betöltött szerepéről beszéltünk, ahol az is kiderült, hogy a mesterséges intelligenciát már a hekkerek is használják gonosz dolgokra, és úgy néz ki, ha ha azt szeretnénk a jövőben, hogy, hogy megfelelően védve legyünk, akkor valószínűleg nem csak a, a profilozásra és az üzleti adatok elemzésére kell a mesterséges intelligenciát használni, hanem a védelemre is. Biztos az, amikor a mind meghalunk gondolatról ilyen mosolyogva beszélnek, Artúrék, Artúr megrobasz. Pedig, pedig, pedig igazuk van, és hogy, hogy nem mondjak én se semmi pozitívat erről a hírre. Én szeretném John Maynard Kényst idézni, aki ezt már megmondta 1923-ban, és azt mondta, hogy hosszú távról beszélgetve, vállalatvezetők kedvenc idézete, hosszú távon mindannyian halottak vagyunk. Úgyhogy igazuk van sajnos. De? Na jó, de itt az alapvető kiinduló pont az, hogy a mesterséges intelligencia nyomán halunk meg. Én, az, én azt gondolom, abiat? hogy az emberiség mindig alkalmas volt arra, hogy önsorson mondod haladjon előre a világban, de azért vannak pozitív megközelítések elég. Úrcvejle-vég, úrcvejle, utalok. Aki ugyan, aki ugyan a szingularitást 2029-re, tehát nem, nem, egy, nem egy évszázad múlva, hanem bő tíz év, bő tíz év múlva megjósolta. Erre majd még visszatérünk az NISZ-tél is, de azt gondolom, hogy a arra mindenképpen nagyon jó ez a, a felvezetés, hogy óriási a felelősség. Egyrészt az írástudók felelőssége, másrészt a politikusok felelőssége. Mert a írástudatlan politikusok kezében ezek a történetek rettenetesen valóságosával válnak. A tudás visszatartása bűn, hiszen a tudással egyetlen egy dolgot kell tennünk továbbadni. Részbé Gábor megérkezett a stúdióba, köszönöm szépen. köszöntek mindenkit egyébként, szép napot kívánok. Te a robotikától? Hát most már én is tartok tőle. A robotok megérkeznének pontosan a műsorban. 85 óta rettegek igazából, akkor jelent meg a mozikban, a, legalábbis Magyarországon a Gyilkos Robotok című csodálatos, fantasztikus akciókrimi. És én is úgy reagálnék egyébként, ahogy kedves vendégeim, ez pont a napokban ötlött az eszembe, ez a kis hogy a föld utolsó miniszterelműkének utolsó híradása, azaz az utolsó hír a földön. Sajnos kedves emberiség, be kell jelentenem azt a nagyon rossz hírt, hogy nagyon rövid időn belül, és minnyáján meghalunk. De ha valaki nagyon rosszul érezni magát, tulajdonképpen az a jó hírem van, hogy nagyon hamar, és nagyon rövid idő alatt meghalunk. Hát ez egy igazán pozitív belépő. <gül> Nagyon optimista. Legyünk ennyi optimista. Még egyet, hogy hozzá, aki nem fél a robotoktól, az gyorsan menjen fel a netre, és nézze meg a Boston Dynamics-nek a, a robotjait, majd fog. Hmm. Igen, igen, tehát például a robotkutya, vagy a, a robot a, a, a kis birka, vagy bivaj, comment, a, comment, ami comment. átmegy egy, egy komplet lezúduló farakáson, a, ami farakáskból áll, amit ember nem képes megmaradni rajta, meg De semmilyen. El majd idézni ezt a videót. Kommentben azt mondták, azt írták, ez a kedvenc kommentem. Ez ezek a robotos, robotkutyás videókat, hogy ha azt hiszitek, hogy nem ti lesz, készítőknek szól, nem ti az elsők, akiket kinyírak, akkor tévedtek. Na menjünk tovább. Előkerült egy régi fotó 1959-ből. Egy amerikai szövetségi raktárt ábrázol a kép, amiben lyukkártyákkal tároló dobozokat láthatunk. Jól össze is tömörítették, vagy össze rakták bálákba ezeket a dobozokat. És azok az információk kerültek elő, hogy egy lyuk kártyán 80 byte nyi információt tároltak. A képen látható dobozokban 2000 darab kártya fér, ami kb. 156 kB. Egy összekötözött adag 50 dobozból áll, azaz 7,6 7 megabyte van, tehát egy dobozban, és a képen látható adathordozók információ tartalma így egy mai 4 gigabyte Pendrive-on elférne. A Mostani óriási szerverfarmok, mint például a Google-nek mondjuk egy nagyjából ugyanekkora területen vagy helyiségen üzemeltetnek egy 120 ezer processzorból álló szuper számítógépet, vagy mondjuk akár az IBM-et is mondhatnám, amely ugye most már nem csak sakkban, hanem góban is megveri a játékosokat. Ezt, akik játszák a játékot, azt tudják, hogy a gó játék az 60 azottan kb. 40 szer. A hatványaiban 40-szer erősebb játék a saknál, és egyáltalán nem is úgy nyert már az új gép, mint a régi, hogy az összes lépést, kombinációt átnézte, és a legjobbat kiválasztotta, Bizony. hanem heurisztikus módon ráérzett. Azt mondta, hogy valószínűleg ez lesz az, és azonnal megverte a negyedik játékban a világ legerősebb góljátékosát. És mindez néhány óra alatt, ahogy erre. Mindez néhány óra leforgás alatt, csípőből, tehát úgyhogy nem is használtak ki a teljesítménye száz csak egy olyan 20-30 Istenem. Én most már, amit bevezetőben, egy abszolút lelepleződött. Tehát itt most már nekem semmit titkolni nincs. Nem ilyen mennyiségű lyukkártyát, de annak idején és az IBM gépeken, az IBM mainframe gépeken lyukkártyával kellett a job control, tehát a, a vezérlést bevinni, úgyhogy én magam is elég sok lyukkártyát lyukasztottam és használtam is természetesen nem adattárolásra, akkor már nem adattárolásra, de... de ez gondolom nem ilyen kézi lyukasztás vagy, igen? Ez hogy történt? történt? Hát rendesen, írógéppel, tehát... olyan gépek is, amelyekkel lehetett írni, igen, de, tehát a, mint a bráírás, tehát nyomsz egy betűt és akkor három lyukat a megfelelő pozícióra rájuk. Ne, nekem, nekem otthon van mágneszallagom, Amin egyébként egy több, több tízezer mágneszalag gyűjtemény, nem gyűjteménynek, adatárnak adattár, a, a, a, a regisztere van rajta, és van lyukkártyám is, különböző színű lyukkártyák is voltak, hogy esztétikailag is, hogyha valaki úgy akarta, hogy, hogy föltűnő színű, vagy volt piros, sárga, kék, de az alapszín az egyébként fehér volt, és, és 80 byte fél egy ilyen igen, igen, abszolút. Ez teljesen... Az, hogy, hogy annak idején, amikor a népszámlálás, 8, 8, a 900-as évek elején népszámlálás, az mindig lyukártyás megoldás volt akkor, még nem volt. A pendrive még akkor nem volt annyira divatban. Jó, hosszúdéggő volt akkor a jukkártyá, ezek szerint több évtizedig használták. Van még egy fotónk, amit szintén a Facebook oldalunkról fogunk felidézni. A költészet napja előtt néhány nappal Lackfi János ismert kortás költő publikált az interneten. Olvasom is az üzenetet, amit a képre írt. Beülök én a metróba, onnan nézek szerteszét, hallgatom a kilobájtok agysorvasztó halk neszét. Érek engedét. Megpróbálni laczkvi nyomába eredni. Parácsfő Beülök a metróba, onnan nézek szerteszét. Ezt már másnap mondja, mert tanult az alatt. Hol szerezzek okos kütyüt magamnak, menten én? <gül> Csodálatos... Csodálatos. István... Mert és másként. Egy, egy, igen, tehetség. Egyébként én azt a címet adtam a Facebookon ehhez a képhez, hogy a Petőfi Sándor a 21. század költői. Lackfi Remix Version 2018. Viktor? Még egy jukkártyás kis szösszenet, hogy édesapám javított jukkártyás számítógépeket, a 80-as évek elején, és teljesen véletlenszerűen cseppentem bele, mentem vele. És nekem van jó néhány ilyen alkatrészem, és szintén vannak lyukkártyáim, tehát tettem el. És még az egy érdekesség, ami most így írtán ugrott be, hogy úgy néztek egyébként ki, mint a memóriakártyák. Az egyiknek a négyzet vagy téglalapnak az egyik sarka le van csapva, vagy tud, hol kell beletenni, hogy ne tud rossz, rosszul Minden belehelyezni. Igen, igen, igen. Tehát hát, egyébként szerintem több dizájnosak, és egy ilyen az készbevehető. És Ó, oh, hát Petőfi Sándor sajnos már nem vehető kész, az is vicces Jött egy komment, amiben Brian Szín azt írta, hogy Pető Wifi, Sándor. Pető Érted? Wifi. Sőt, egy másik kommentet hadd idézek, Princnél Tócs Zsuzsanna Mária azt írta, hogy árnyaltabb a képó költöm, hadvázoljam fel eléd, azért nyomom telefonom, mert túl végén van a nép. A, a nézők és a hallgatók véleményét kérjük, hogy az elhangzott plusz versek közül melyik tetszett jobban. Reméljük mind a kettő nagyon tetszett. Feltámadott a gép a gépek tengere. <gül> Na, egyébként még itt a blokkunk végére azért elmondom még egyszer, hogy lehet velünk csetelni. A csetelőgépünknél gépünknél Gábor, vagyis Betyár. Meg is tudjuk mutatni ezt a kis gépet, amin keresztül be tud csatlakozni a, a csetelő oldalunkba. Ez a YouTube videóablakunk mellett látható ez a csetelőablak. Láttad már egyébként? Mindjárt ránéz Betyár is igen, erre a csetelőablakra. Ott van egy kis pici ablak, ahol megjelennek a mi üzeneteink. Azt hiszem, hogy én egy nyitó üzenetet már kiírtam, ja. és ott, ott, lehet, ott lehet majd nekünk üzenni.